Мовила цей, полетіла назад бистроного Іріда. Гера з такими словами звернулась тоді до Афіни. «Леле, о Зевса, гідо державного доню, ніколи я не дозволю, щоб ми воювали із Зевсом за смертних. Хай собі гинуть одні, живими лишаються інші». Як кому випаде, хай олімпієць у серці розсудить поміж троян і Данаїв, і зробить усе, як належить. Мовила й однокопитих назад повернула вже коней. З повозів ори тоді пишногривих їм випрягли коней і до божистого жолоба поводом їх прив'язали, а колісниці тоді до світлих сіней притуливши, сіли богині самі у кріслах із золота кутих посеред інших богів із тяжко засмученим серцем. Батько Зевс у швидку колісницю запряжених коней з Іди погнав на Олімп і прибув на зібрання безсмертних. Коней негайно отпріг Йому славний землі потрясатель, Повіс підняв на поміст І покровом заслав полотняним Широколунний же Зевс На троні своїм злотокутім Сів, під ногами у нього Здригнулась вершина Олімпу Одаль от Зевса в куточку Самотні Афіна і Гера Мовчки сиділи і нічого не сміли сказати, ні спитати. Знаючи, що на душі у них, Зевс нарешті озвався. Чим то ви так засмучені дуже, Афіно і Геро? Чи не втомилися ви у бою, що мужів прославляє, зводячи світу троян, що до них ви палаєте гнівом? Що ж до мене то сила, і руки мої нездоланні. Волі моєї не змінить ніхто із богів олімпійських. Вам же світлі тіла пойняв уже трепет раніше, аніж війну ви побачили, і жах воєнної січі? Так, бо скажу я тепер, і те сповнилось би неодмінно, на колісниці своїй, блискавками моїми побиті, не повернулись би ви на Олімп до оселі безсмертних. Мовив він це, і почали нарікати Афіна і Гера. Поряд сиділи вони на троян, замишляючи лихо. Слухала мовчки Афіна, і ні слова на те не сказала, Хоч і гнівилась на Зевса, і люттю кипіла страшною, Гереш у грудях не стримала гніву і так промовляла. О найгрізніший кроніде, який це слова ти промовив? Добре ми знаємо те, що сила твоя незборена, Хоч пройняв би нас жаль до данайських борців списоборних, як від жорстокої долі їм довелося б загинуть. Та наказуєш ти, і від битви ми стриматись мусим. Тільки хотіли б Аргеям пораду корисну подати, щоб не загинули всі від твого нещадимого гніву. Відповідаючи, мовив, їй так тоді Зевс хмаровладний. Якщо велеока, володарка Геро, бажаєш, Зевсову міць надпотужну, Побачиш, як він іще більше Нищить почне Списоборних аргеїв великі загони. В запалі бою могутній Аж доти не спиниться Гектор, Доки біля кораблів Не постане пеліт прутконогий в день, коли йтимуть бої при самих кормах корабельних, В тісняві воїв страшній круг мертвого тіла Патрокла, Так бо судилося їм, що ж до гніву твого, То мене він мало турбує, якби ти дійшла Аж до самого краю тверді земної і моря, Де нудяться япити Кронос. В пітьмі без світла, що Геліос і Періон посилає. Навіть без радості вітру, лиш тартар глибокий навколо, Хоч би й туди у блуканнях зайшла. Твій гнів роз'ярілий не турбував би мене. Гірше, суки, бо ти безсоромна.